Mediterraneako itsasoei herrri handi bat bilakatzen ari da, hainbat erakondek emandako datuen arabera bi.000 hemezorttzanmila zorzierehun pertsona hil ziren. Europar Batassunak eta estatuek dito zen immigrerazio politika direla medio salvamendu operatiboak gutxitzen joan dira. Aste arte hontan, esaterako Espainiako sustape ministerioak, Open Arts, Itxasontzia, mediterraneora joateko baimenak uta, ukatu dizkiote. Euskal Herrian, pasaiako portuan geldirik dagoen, Aita Mari Itxasalbamendorako ontziak dokumentuen zein aurgitzen da. Laizzer, agiri guztia bilduko dituztela dela pentsatzen dute, eta lehen mediterraneora joatea dute elburu, Amaia Martinez, Aita hamari proiektuko kidea. Dokumentu bat behar zuen zegoela ondo etaak bueno, hiri gaur bertan e, egin dute, jaba dauka notiziia egin dute da eza.eta beste egren bat e, bueno, inportantzirik gabekoak berez. Ordun e, gaur aurkeztu dira pasaian eta gaurti biharrea erantzuna espero dugu, e, baiiezko ahala ez ezko izan, Printzipio ez ez du gute dokumentazio gehiagozkatuko dugu. Bamen guztiak lortuta haste honetan bertan pasaileko portutik ateratzea aurrikusten dute. Hamaboste egun beharko dituzte Libiako kosteetara heltzeko. Aitamarik ehunda berrogeita hamar lekua du. Zazpi profesionalek eta hamaika Bolonreek osatzen dute tripulazioa. Euskal Herriko itssa humanitarioa eta probait elkarteek bultzateurreiko proiektua da. bataz bestean itsasontziak egingo duen, Itxasmila hogeita 20.35 euro beharko dituzte erregai eta bestelakoak ordaintzeko hortaz xungstengu ekonomiko kanpaina bat abiatu dute